دين أو دشريت حقيقة أراد تسليم أو نظام دين أو دشريت حقيقة هذا تجبكم وقت لأن الله جلال ورود صرحكم مبين رسم من أهل التابع لما يغمر عليه الصلاة والسلام دا هغه تعبیر زمون شاو سره برابر غالي او که زمون شاو نه خلاف دې څلیره رمضان میاشت او بیماری په داسه حد باندې ده چلوجه شريعه ويداد في اجل اخر يعني كنت مره على صفه فعده من ايام اخرى يرشالنا مستقبل رمضان مش او ديار يازو في سان باركي دو بارا شططه تكليف داریو کل افتاریو کن روجه اطفاله. خوز دا مریض زلو مارچ دی توت کیا زلو مارچ. دا دی مسافر زلو مارچ صدمہ او تکلیف ارتو رسید. او او مانو او زبا تسوله او تمروی حکم دا شریط. دون غبراو دل هم نه پکا دونه غبراښه او صدما تکلیف ته ته ورسيږي بيماري صدما خلک زه اگر تکلیف ورسي غپش دا ایمان تقاضا کوي حکم د شریعت داله چې نه اوس په روزانه ساتي بيماري بيماري مشقت کې اوس د شریعت حکم دار چې روزانه وساتل ولكن استادر سو كيفيت ذلك صدمه توت وصلت يهو هم اور تکلیف ہو مشقت تم لے رات تھا تصدمہ اور خدا فکر اخرت اور دنیا تا صورت تکلیف بر اسیدہ اور ذ دماغ دل ٹوٹ گیا نکه ایسا برکر بس در حدیث مبارک کرا دی پیغمبر علیه السلام مبارک فرمائید چه اللہ جل جلالهو چه دا چازلو دا شریط و حکم دا منل و دا وجینا مات شید چه دا چازلو دا شریط و حکم دا منل و ظرات دې حدیث باندې خبره کوي زوفو قوت په اعتبار باندې ولكن في نفس هي د مضمون اذان کې د مضمون د دې حدیث اړل اعلان په مسجد دا الله چې د دوی چې د چار شود حکم د منلو د وجه مات نو ان عامده الله او انس د اخيسل سره یې چې د مات شویل ما معيت ما عملتها، ما رحمتونا، ما بركتونا، اغا ما منظور نظرشو، ارزا غيرت رکل انتو وجهده. وجدات تصد مرضيه، اوتور أو معنى صبر، شريط وحكم معنى صبر، استاذ رجل صفائره، استاذ رجل دعسي صفائره، استاذ رجل دعسي صفائره، لك اينات، لك اذا خدا برباد شو، عفض زده شو، دا <سؤال> دې سړي چې کله آفت صدرشه او بربخت نو تاسو دا یادونه کومه علاقې باندې چې سیلاب راشي یا زلزله حکومت دا اعلانو چې دا آفت زده علاقه ده هر څه ولا مفور کې هر څه ولا مفور کې یو څه لا مول مفور او وخت خاصمن هر څه ولا مفور کې حکومت اعلان کړی دا څنګه آفت زده ده بلې اگر حکومت علاوه والسلامه مدد کوي د پښتون تعالی چې نه وروي تر چا سره د شریعت منلو چې نه اگر چې شو کې نه وروي نه دلکه ان تعالی حکم ده د الله تعالی چې نه وروي دا ازل دا ما چې نه او د دې میټریل ده ما رحمت د تو متوجيره ما برکتونه د تو متوجيره سره هر وخت هر ان د هر قسمت کالشه انسي انساني دښمني او کژنيو شه داري دښمنه هغه نه ماست نو کله چې ماره د گورو با مون با یا با کسی تقاضار در شریعت تقاضار در شریعت سدر دا با مونگو گورو مثال یا شریعت دیلوی تاجد کزار او داری تلاوتون او تسبیحات اکی ذکرون اکی با روح کی چه دهی پا لکونو او مرد ذکر اکی پدغه وخت کور کې یو بيمار پیدا شي، طلعې بيمار شي، مورې یو بل بيمار پیدا دا هغه بيمار ده پالنې ده په، ډاکټر ووځو نه پالبل سول. اوس دا ذکر هم یو عبادت ده. او د خپل طلع او مور د بيماری هغه تنظیم کول، علاج او معالجه، ډاکټر دا موځل، دارو غوړول نه اورل. دا هم یو تقاسا اوز دین کم دے دین داری دا اس داکٹور کی بیمار دا دا دا دا دا دا الله په دې راز کې چې د والدینو ته هغه انتظام نو لمه تاسو مو دا عبادت شوق نه ده دا د شوق پر کولو نه عبادت نه ده چې بس مونږ شوق له وکړو دی الله جنته حکم منلو نه او پیغمبر علیه السلام د تعالیماتو په اعتبار د دین دا طلب یو شاووله ګټه ده چیرې چې دیندار کېږي او اعلان د قران او د سنت او ور سره ور سره او سخت بیمار مور سخت بیمار ده سخت بیمار یو کلی دا شريشته در چې اغه کفالته په سخت بیمار شریعتو حکم داله چې پرې ده ده خله یو بل ملال دین خادمو بل سو کوم الله پیدا کی اوس کله خا م مدرسې ده بل شو او في دوله البلد لا ديننا اي عليه الصلاه والسلام لصحابينا ويا رسول الله ايه بيعلف يغمره زي جهاد او دي رجع شرط من الجهاد او دي القهر كده ولا شهاده دي شرط طيب غمر عليه الصلاه والسلام ووالديه ايش ده جهاد دګي تربیت ده نو اننه بس په والدین کې jihad وکړو کوم چې اړنه سي کارزار خو دوی ثواب ورکړي اللهونه راضي کوي دا مور خدمت کول تا په برکت دوه ثواب الله تعالی دن. دا دین دا فزیلت وعلا خبره مفتی جو ریدل دا دین دا فزیلت وعلا خبره اللہ قلر کی جہاک کل دا دین فزیلت وعلا خبره تبلید دا, دا فزیلت وعلا کار دا الله د رضا دروازه بند دي الله د رضا او د الله خوشاله ور دروازه کله دي خو لیکن دا دي طریقې سره کومه طریقه چې قران ته وشا او د مبارک سنت ته تا دي ما ته نو بیان نه خداسانه ولا پټي جوړه شوق شوق او شوق ولا دي یو سره ما حدیث مبارک درته الله خوې اص صحیح عمر اسان مبارک فرمای دل شلیم صافش او بیمار نه فله عبادت او ضابط صبر د وخت دا بیمارې د وخت نکوم ثوابونه چې په نه فله عبادت باندې الله هغه وخت دی چې مسلمان اورومي له ورکوم چې دیرو هغه ثوابونه د بیمارې حالت کې کوي کوم جلو هغه طریقه اقامت په وخت مسافر نو قرب باوجود او ثوابونه داغه نفر عبادت یو څلېره اندازه زموږ والدین بيمار او زوج تعجدهم کو تسبیحاتم کو هم کو اوابی نو اشراق کول نو افریقون تلاوتون بلښه کوي او زده خل مرو فلارسله مثال په تور اسپاټل کې یا اسپاټل داو دا دا دا دا خدمت ټیک ده هغه بما له وعلى سبابنا لکی او چې نه دی واری نه خدمت کوم 책임داری کو ماته به ماله دا سبب راکې سبحان الله زموږه طالبات ماته خدمت کې عرفو چې الله ادا رضا دروازي کلاو او په هغه طریقې سره کومه طریقې چې قران او حبیب مبارک تعلیمات او بیانې او تعالی خدای خدمت والی اشراق سواب دلدرگی دا تسبیحات سواب دلدرگی دا ذکر و دا افکار سواب اللہ دلدرگی گوره ممز ولی کون دا ممز ولی کون روجا بلی صحاکو زکاة بلی بلکو حاجن ولی صحاکو بجاء الاصل لو يسجد اعوذ بالله حكمن الله منذ ذلك ركوع ليكو سجود ليكو بيزورت منذ ذلك دي وجهنا كاو تشبليك دي الله حكمن دا او الله جل جلاله حكمن لك دي الله رسا وتامل جسن الله جل جلاله يوم توائي الله اصلي کله ازان شومش او دا ازان امر حکم د شریعت دا لاسی ذکر کوا تلاوت کوا او چې کله ازان شومش بس بیا به ذکر تلاوت وکړي اوس په کله ازان پرې وخت کسی ذکر او تلاوت کړي اوس دا د الله د حکم د دې تعلیم دار چې زمام تاسې زندگی کې د الله رضا دی الله جل جلو او حکومت له لوري او په ترکیب له څنګه چې الله او د الله پیغمبر مولا تعلیم ورکړي تاسو وګوره یو څلۍ حاجت دی حاجت او بیت الله شریف کې یو فرض مو یو لږ عرب منځو باندې ودی د دې ذل او سره او د اول <سؤال> زبان بیت اللہ شریف کیتی رون مزید حرام کیتی رون یا مند پا ایک لاکھ مانی بدلی گی ندا دیالا حکم و نلی کدیالا حکم خلافا خلافا اوز علای زنی جوی پدید نرازی کی گی چطع اتم دا زلاجی نم دا زلاجی در زلاجی تباعتشا پا حرام کی او خائستا کولی توافر و منزودا کوا چی ایک لاکھ سوافر تبلاو اکام دا شریعت کے سوچ کواد فکر کول داری اللہ دا خور داری اللہ دا نزدیوالی زریعا دا ادی اللہ جلدو در احمتولو او دی اللہ برکتولو در اصکولو دا, دا, دا آخر فهم فهم دین چو ارتوائی زریعا دا فریصر فهم دین راز ارفات پورا لیمانی چاہجان حاج کئی مسلا دارا چی دار دار منزول اللہ فرس کلی بخبول و بخبول و بخبول و دا ماخام وقت کی دا پبیره پا, پا دا عجیل بانده کی دیگه دیگه تاخیر پا کار لیکن دا, دا عرافات ما نزیبانی اللہ ایلنا عرافات کی با منده نا کیه نا ماخام کلا بای که دا ماخام اگر ماخطل مند با مزدلی پشنی پا که یو دای که او کلکنسی دیمالگورو تاوی که یو سره داوچی شیخ او اگر پا عرافات کی بیلانی تنیا اگر تزمونس گومزه کچه خدای فر وقال ذو بها وقت متقطع ذلك الله هو من الذي يدله على الخلاف الله براز شيء بخفش الله جرت له فدي خفش الله ويت طب ما منيه قوله تاسه زي اخبار يا ام ملazim يا علماء او يا عبده بس آغی معلوم ہے ڈیفٹی بھی معلوم حق ہوگی اٹھ کنٹی بھی بس دیتن سوائی لوکر و ملازم یو غلام و غلام غلام دا آغی اقاو غلام چیوی دا آغی دا ڈیوٹی زمانہ معلومه نوی چه کلم عقاوه نه خدمت آلی که تو گیندی آلی که نه گیندی آلی که لس گیندی آلی ده عقا بخار او دیتی هم خاصنوی خدمت چه عقا رف پلو غلام نعلي اگوه ناخش دیش یو بنده بنده مونگو تازو بندگار اللهم رب ده. نو بنده ده دوی چه آخ رب سور توائی با هر وقت کم کاروه نعلي اکار بکی څونه چې او نه واري ټول نه بکی خپل کې یو بل خبره هم در رب پر استشهار کوي عبارت به هم کوي غلام خپل اقع عبادت نکي او موږ تاسو باندې باندی یو درېم شی زموږ تاسو ته موجود ده هغه نه چې خپل او چې دا رم موږ تاسو کې د نوکری سیفت د غلامی سیفت اخیری زموږ تاسو سیفت بندگی باندې ودرې چې د رب عبادت که دل اخر نو د حقیقت تسلیم اوه هر وخت کی دا الله حکم تسلیم کیدل بل شو از اوځه قرمی رحم الله یو بزرگ در شهاب اوراله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په زمانه بارګو <معركوكي> د مسلم شرک یې د بیان وشته خبر پیغمبر علیه السلام په زمانی کې هغه غایبان ایمان پیغمبر علیه السلام وګڼلیدل دا سواجه ده وی آلت یو امتی ده چی شریعت حکم منلو زماع دا صحابی کدلو نمناع کرده سواجه چی یو امتی ده در شریعت دیو حکم منلو دا وجنا زماع دا صحابی کدلو نمناع شوید ای دا سینگه ای دا آخی او دیر صحیفه او کمزور او خدمت لی ضرورت ده خادمه نه نشته اوس کا هغه ما تراځي سما سوحبیت حاصلې نمونه به خادمه پاتې کیږي نه د الله جل جلاله دا حکم چې دا خدمت کوي او بالوالدین احسان دي حکم زبانه سوحبی کې دلونه نه نه کړي او تاسو انسان د ژوندې بلوي نه شوق دا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ملاقات کو دا زیارت او بیاد دشی حالت کی دا پیغمبر علیه صلی زیارت ممکن هموی سرکاوت و هم نوی نبی علیہ السلام هم جون دیو ما بلون زمانتا دا تیر دا دعوت ملگورتا ما خبر کهولا دا حر مسلمان او دا مومین دا ایمان فطریتا قاضانا چاقا بنا حرمین زیاراتی شوق لئے دا بیت اللہ شریف هم او دا روزی متحرید حبیب مبارک هم دا دا مسلمان او دا مومین دا اسلام او دا ایمان فطریتا قاضانا دا دا یو شخصیت چومتی وی او دا پیغمبر علیہ السلام زیارت هم وقت ممکن وی دا شریعت تا یو حکم منل نوجن چه دا مور خدمت تا پیغمبر علیہ السلام ملاقات کنیشی پیغمبر اللہ السلام حضرت عمر فارق <صفيق> توئی چیر یمن طرفنا صحبہ وطوئی یمن طرفنا درحمت حوالی حضر اولتا یمن کی یو زماء عمتی ووئی سنونگا لقر القبیلی سنہ تعالوخ لئے اگر تعالوخ دیر تفسیر جانبا دیر وقواری پیغمبر اللہ علیہ السلام عمر فارق توئی سبحان اللہ حضر سیدنا عمر فارق پیغمبر اللہ علیہ السلام وئی چکی چیرتا او جنې مولوي تراوه او دلته کی تشریف راوړل نو بیا د آخیره دعا د ځان او غواړه بلتباهه ولما کتابونه لیکل چې له حضرت فاروق <متصفيق> او له حضرت علي کرم الله وجهه او سلام ملاقاته بشوي نه نبی صلی الله علیه وسلم فرمای دعا ما لبا سما د امت د موزه عوده او مسیلی او پاغوی بانی ویختان دی دا مزر او دا ربعه قبیلی دا گدو دا وزو دا ویختان ویختان ویختان بانی با زمان دا اومد کناغار خلو بول اللہ مذرد دا شریط و اسلام دا آغیر شان بیاننی چه زمان دا اومد سبحان اللہ سونو لئے خبران دا گدو دا وزو با شاگانو بانی سونو اغا ویختان دمسلمن او رابعہ کبیله محدشیر بروی ډیره او زیو ډېبه ساتل د ضرورت umat او خلک چې کونهګار وي دعا برکت ورکړه الله شریعت او حکم مليره د پیغمبر سره مو صحابیت ته پاتې دا حاصل دا, دا, دا, دا, دا, دا خلاصه دا چې انسان او د مسلمان او د مؤمن دینداری او تقوا ته الله جل جلاله محبت او د پیغمبر سره محبت تقاضا ده قدام وقدام بده دین تابع الله رضا بس اب اعتراض سچيده حبيب مبارك رضا ي ابا رضا شاء الله ولدي دنيا کي بهو कामयाब اخرت کي بهو कामयाब الله يما تم عمل تو فكر اكيد تاسره اللهم الله تعالى على سيدنا